السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحذه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma la sehla illa ma jadahu sehla, wa anta tejadilus sahaba wal hazanah idza shi tera bi sehla. Allahumma innaka a'fu wa tuhibul a'fu wa a'fu ana wa an walidina wa an shaikhina wa an asadizadina wa an jami'ul mu'minin wal mu'minat. Al muslimin wal muslimat al ahiyah minhum al amwat. Innaka sami'un qariyun mujibul da'wat, wa yaqad ya l-hajat. Allahumma hedinah li ahsanil amal wa ahsanil akwal. فإنه لا يهدينا إلا حم سواك واقنا اللهم سيئ الأعمال وسيئ النوايا فإنه لا يقيننا منهما سواك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid saudara penerbit al ustaz mahadi syahrudin Silam pendengar yang dirahmati dan dikasihi allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada allah subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu walaupun kita tidak melihat antara satu sama lain hakikatnya menuntut ilmu ini tidak ada noktahnya Itu sebab disebut dalam sebuah hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang-orang yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sub hadisain walaupun hadis ini lemah tetapi maknanya sahih. Nabi pernah menyatakan idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqribuni ila Allah falaburika li fi tulu'i shams dzalikalau. Maksudnya bila datang kepadaku suatu hari yang tidak bertambah ilmu ku, ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahuwataala maka tidaklah diberkati hidupku pada hari itu. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil. Nabi bukan macam kita, tetapi message yang dikemukakan dalam hadis ini untuk kita semua supaya kita berusaha untuk mencari ilmu. Tidak cukup setakat menengah dalam program-program yang diadakan seperti ini Kita hadir ke majlis ilmu Berjumpa dengan guru-guru Kita membaca Selagi perkara tersebut bukan merupakan asas-asas yang memerlukan kepada bimbingan Guru yang mursyid Tidak ada masalah untuk kita membaca Bahan-bahan bacaan terlalu banyak pada hari ini untuk kita perolehi bersama Membaca menyebabkan minda kita semakin subur Menyebabkan Neuron-neuron sel yang berada dalam, dalam fikiran kita yang dijadikan oleh Allah SWT semakin diimarahkan. Fikiran kita ni berlainan daripada memori komputer. Perkara ni dikaji oleh masyarakat Barat dalam satu isu Reader Digest pada bulan Mei yang lepas. How to boost your memory. Bagaimana nak mempertingkatkan kekuatan memori anda. Disebut antaranya ialah kita hendaklah melakukan fokus dalam perkara yang kita lakukan itu, dalam satu maklumat yang kita nak cari, ilmu yang kita pelajari, kita kena fokus. Nombor dua, kena ada study group. Kita buat benda itu mencari ilmu bersama dengan kawan-kawan yang sama-sama cintakan ilmu. Masya Allah, saya dapati di banyak tempat, orang-orang manusia ni golongan manusia orang-orang perempuan terutamanya, begitu bersungguh-sungguh mengadakan kuliah-kuliah. Syabas ucapkan kepada mereka. Dan mudah-mudahan perkara ini berterusan. Hidup kita, minda kita dengan sebab berada kita dalam majlis ilmu. Al-Imamul Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya'ul-Numiddin menceritakan kelebihan ilmu ada satu azhar. Bila seseorang tidak hadir ke majlis ilmu dalam masa kurang daripada lebih daripada satu tempoh, 40 hari, satu lewat kereta, 14 hari menyebabkan hati itu akan kematu, hati itu jadi keras, tertutup, susah untuk menerima hidayah Allah, Wallahu a'lam. Dalam pertemuan yang lalu, kita ada bincangkan tentang apa yang menyebut, merujuk kepada ayat-ayat Allah SWT yang pertama, yang awal, yang kedua, yang ketiga, menceritakan kebenaran peristiwa Insyaqa Qul Kamar. Terbelah jembulan. Perkara ini dikonkludkan oleh Al-Imam Ibn Kathiram tafsirnya dan kata-kata beliau, Hada amrun mutafaqun alaihi bainal ulama' anna insyaqaqal kamar kad waka'a fi zamanin nabi'i. وَأَنَّهُ كَانَ إِهْدَ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ Ayat yang pertama, kedua membuktikan bahawa peristiwa ini benar-benar telah berlaku dan dia tidak perlu diragui. Ia cukup jelas merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dalam bab tawahid, dalam bab akidah, melihat perkara-perkara yang berjanggah dengan akal dibahagikan oleh ulama akidah kepada beberapa jenis. Yang satu dipanggil mu'jizat. Ini merupakan perkara yang berlawanan dengan akal dikurniakan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Dan mu'jizat semuanya sudah tamat. Melainkan Al-Quran sahaja dengan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mu'jizat ini terus berkekalan seperti yang dijanjikan olehnya. Ini merupakan mu'jizat yang tidak ada noktahnya. Infinity. Yang kedua dipanggil Irhas. Irhas ini merupakan satu perkara yang bercanggah dengan akal berlaku kepada seseorang manusia sebagai tanda bahawa kelak dia akan dipilih menjadi Nabi. Ha, ini namanya Irhas. Yang ketiga namanya al mauna al mauna merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang salih. Contohnya, diberikan kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa. diberikan makanan, buah pada bukan musimnya dan ada yang menyamakannya dengan karamah. Karamah ni anugerah Allah kepada wali-walinya, orang-orang yang beriman. Yang keempat namanya sihir. Sihir juga merupakan perkara menjaga dengan akal tetapi dia merupakan satu mainan syaitan. Dan ada juga namanya istidraj. Istidraj maknanya satu kelebihan dikurniakan kepada seseorang supaya dia semakin hari semakin lalai. Semakin dia sombong, takbur, ujub, lalu semakin hari semakin jauh dia daripada rahmat Allah. Nauzubillahi min zalik. Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, perkara ini merupakan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah merasionalkan Hakikat dekatnya kiamat dengan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi pembincangan ayat daripada surah yang lain bahawa waktu yang Allah berikan ini kita yang terasa panjang sebenarnya dia merupakan pendek dia sangat pendek bila kita akan sedar perkara yang sebenarnya kita sedar bila kita kembali kepada Allah Subhanahu taala di akhirat kelak barulah kita melihat sebenarnya umur yang diberikan itu tidak panjang pun kalam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafun bainahum الخاسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين يقتن orang-orang yang mendustakan Allah ni sangatlah kerugian bahawa dia akan menyumpahi melihat hakikat yang sebenarnya barulah disedar kehidupan di dunia merupakan waktu yang sangat singkat para pendengar yang rahmat ini kasih sekalian kita melihat kepada ayat yang seterusnya ayat ketiga auzubillahi minasyaitanir rajim وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر mustaqir. Walakadajahum minal amba ima fihi muzdajar hikmatum baliwatum fama tughnin maksudnya ayat yang ketiga mereka mendustakan Muhammad mengikut hawa nafsu mereka setiap urusan telah ada ketapan ditentukan oleh Allah sesungguhnya telah sampai kepada mereka menerusi al-Quran sebahagian pada kisah, kisah umat yang terdahulu yang mengandungi perkara yang mencegah dengan sekeras-kerasnya daripada sifat kufur itu demikian itu sebagai hikmah pengajaran lengkap tetapi segala peringatan tidak akan berguna bagi mereka yang ingkar menurut apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani daripada riwayat yang dikemukakan oleh daripada kata Katada Mujahid untuk menyatakan bahawa ayat Allah SWT di sini menyatakan nombor satu ayat kedua Seherul Mustamir Seherul Mustamir sebenarnya merujuk kepada sihir yang berterusan menurut Al-Imam Dijelaskan tentang sihir mustamir ini, ayat kedua. Merujuk kepada dua perkara, iaitu yang pertama, da'im. Yang kedua, maknanya, qawiyun. Yang ketiga, diambil perkataan mustamir ini daripada istimrar. Istimrar ini sebenarnya yang paling tepat. Istimrar dalam bahasa Arab maknanya, berterusan. Maknanya, continuous. Maknanya, tidak ada noktahnya. Orang-orang musyrikin melihat mujizat Nabi Muhammad SAW, iaitu membelah bulan, mereka mengatakan ini sihir yang tidak ada penghujungnya. Ini bukan sihir yang nyata. Jadi yang tepatnya, kata Imam Muhammad Ibn Ali Ashokani, daripada pandangan, dia kemukakan oleh qatada dan mujahid, istimrar, mustamir ini maksud di sini, merujuk kepada istimrariyah, merujuk kepada benda yang bersifat berterusan. Bukannya merujuk kepada qawiyun, bukannya merujuk kepada daimun, dari sudut bahasa. Kemudian ayat ketiga, mereka mendustakan, dan mengikut hawa nafsu mereka, berkata Syed Qutub dalam tasirnya fi zilalil Qur'an. Sebenarnya manusia, bila dia merasakan apa yang ada pada dirinya lebih baik daripada apa yang dikemukakan dalam Islam, dia sudah pun mengikut hawa nafsunya. Cukup mudah dalam banyak contoh kehidupan bila kita merasakan apa yang ada pada diri kita, kita tak mahu ikut Qur'an, tidak mahu ikut sunnah kita merasakan apa yang kita proposekan apa yang kita pegang selama ini lebih baik maka sebenarnya kita mengikut hawa nafsu kita para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian kemudian wa kullu amri mustaqar di sulul bahzarab ia merupakan satu jumlah musta'nafah li taqrir butlan maqaluhum min takzib wa itba' ila ahwa Ay kullu amrin minal umur muntahin ila ghayatin fal khairu yastaqiru bi ahli khair wa sharru yastaqiru bi ahli shar Dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ketiga ini, sebenarnya manusia ini kerja berdakwah kepada mereka perlu dijalankan. Tetapi kalau dia ini merupakan orang yang tidak akan mengikut dakwah sampai bila dia tidak akan mengikutnya. Dan di sini teringat saya kepada satu hadis Nabi SAW. Al-arwah hujunudun mujannada. Ma ta'arafa min ahtalaf wa ma tanakara min ahtalaf. Manusia ni hakikatnya di sisi Allah, ketetapan Allah daripada kejadiannya sejak hari ke-120 hari bulan ketiga ciptaan Allah dan rahim ibunya, maka Allah telah tetapkan baginya segala perkara. Bahawa antara yang ditetapkan oleh Allah ni asy-syaqiyyun am said adakah dia ni orang yang akan mengakhiri kehidupan yang celaka di akhirat ataupun merupakan orang yang akan menempuh jalan kebahagiaan. Di sini, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, adakah kita ni melakukan satu perkara yang telah ditetapkan akhirnya untuk kita ataupun kita melakukan satu perkara yang lain? Maka kata Nabi SAW membawakan ayat Al-Quran menjelaskan kepada mereka. I'malu fa lima khuliqalahu. Kamu semua hendaklah bekerja, berusaha untuk menjadi orang-orang yang salih, orang beriman. Sebenarnya setiap orang yang beriman itu dipermudahkan jalannya untuk keimanan. Dan sebaliknya mereka yang lalai, dipermudahkan baginya jalan kelalaian. Maka ayat yang ketiga kata Imam ash Muhammad bin Ali ash menjelaskan bahawa mustaqir ini istikrar. Istikrar ni maknanya duduk tetap dalam diri. Bila seseorang itu menolak hidayah Allah SWT, mendustakan mujizat yang Nabi tunjukkan, terpampang depan mata kepala mereka, mereka masih menolaknya, Maka sebenarnya telah takdir Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka untuk mengakhiri hidup dalam menderhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat keempat. A'udhu billahi nasyaitanir rajim. Walaka leja'ahum minal anba'i ma'fihi muzdajar. Maksudnya sesungguhnya telah sampai kepada mereka manusia Al-Quran Sebahagian daripada kisah-kisah umat-umat yang terdahulu Mengandungi perkara yang mencegah Dengan sekeras-kerasnya daripada sifat kufur itu Kalau orang-orang Quraisy ini yang sedang kita bincangkan Mereka melihat Dengan mata kepala mereka sendiri kebenaran Mujizat Nabi Muhammad SAW Tetapi tetap mendustakannya Mereka ini merupakan orang yang tidak ada pertimpangan yang waras Betapa tidak mereka hidup dekat dengan tempat tinggal kaum Samud Yang akan kita bincangkan selepas ini Mereka hidup dekat dengan tempat berlakunya banjir besar Yang dinamakan sebagai Bukit Judi itu Yang akan kita bincangkan juga dalam episod berikutnya Tetapi masih lagi tidak mengambil pengajaran Dan mereka juga dekat dengan tempat berlakunya Apa yang disebut tentang penerbalikan bumi Di bumi kaum Sadum itu dekat dengan mereka Di Jordan, di utara mereka Mereka pergi berniaga di sana tetapi semua ini tidak memberi sebarang keselarasan kepada mereka. Kenapa? Kerana, Kerana pintu hati yang sudah pun tertutup. Sebab Allah SWT menyatakan dalam ayat keempat ini, nanti akan datang kepada mereka apa yang Allah SWT sebutkan yang merupakan perkara yang tidak digemari oleh mereka. Iaitu bila dia panggil depan Allah SWT kelak, mereka akan melihat apa yang mereka lakukan itu, menerima azab sengsara yang cukup hebat, mereka pun melihat api neraka dengan segala seksa yang diperuntukkan untuk orang-orang lalai dalamnya mereka benci perkara tersebut takut tidak suka tetapi itulah yang mereka akan tempuhi Para pendengar yang telah mati dan ingkari Allah sekalian ayat kelima Hikmatul balighatun fama tughnin Demikian itu hikmah pengajaran lengkap tetapi segala peringatan itu tidak berguna bagi mereka yang ingkar Ayat keenam A'udzubillahi minasyaitanir rajim فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدُعُدَّعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ Maksudnya, oleh itu, berpalinglah mereka, berpalinglah dari mereka, wahai Muhammad. Dan jangan mempedulikan mereka. Pada hari penyeru Malaikat Israfil, menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak menyenangkan orang-orang yang salah. Berkata Al Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani, Al Ayat ini merupakan ayat yang menasahkan untutan untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Contohnya pada hujung surah An-Nahl. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum ahsan." Ayat ini menyuruh menyeru, menyeru kepada Nabi Muhammad dan umat Islam supaya berdakwah. Tetapi ayat ini mengatakan, ayat dalam surah Al-Qamar yang sedang kita bincangkan, "Fatawal 'anhum." Berpalinglah daripada mereka. Sebenarnya ayat ini bukan menasahkan Ayat daripada mana-mana berkaitan tentang suruhan untuk berdakwah tidak sama sekali dan tidak ada contradiction di antara kesemuanya. Sebenarnya ayat ini khusus diturunkan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati bibit-bibit keimanan, riak-riak keimanan tidak kelihatan langsung pada akhlak, pada sikap, pada tabiat orang yang menentang perjuangan baginda itu. Jadi kata Al-Imam Muhammad Ibn Ali dalam konteks ini kita perlu memahami Sebenarnya tidak ada yang menasahkan yang lain, tidak ada yang membatalkan antara satu sama lain Ayat ini turun khas untuk peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Maknanya Nabi selepas berdakwah kepada mereka, mereka masih lagi tidak menerimanya Itu satu pandangan Pandangan yang kemukakan Al-Imam Ibn Kathir pula menyatakan dalam perkara ini ini apabila kita melalui satu proses menda'wah orang kepada jalan Allah, tiba-tiba masih lagi menolak dan menentang, maka kita mengembalikan urusan tersebut kepada Allah SWT. Dan saya menasihatkan kepada para pendengar rahmatin yang dikasih Allah sekalian, supaya kita beramal dengan satu doa. Doa ini merupakan doa daripada kitab sahih Al-Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengamalkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darak ishqa wa su'il qada wa a'da. Maksudnya, ya Allah, semuanya aku lindung kepadamu dari susahnya bala, hinanya kesengsaraan, keburukan qada dan kegemiraan para musuh insyaallah kita akan pelajari hadis ini doa ini untuk kita amalkan bersama mudah-mudahan dapat kita terbitkan bersama dalam satu kumpulan hadis-hadis doa-doa daripada sunnah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kita sama sama berjaya menerbitkan buku 101 doa daripada al-Quran Mudah-mudahan semuanya membawa kita kepada kefahaman bagaimana nak beramal. Mudah-mudahan Allah SWT mengundang kepada kita kemanisan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahuwataala dan semuanya mengikuti lorong-lorong yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Diperjelaskan oleh para ulama yang datang kemudian golongan salaf yang begitu ikhlas memperjuangkan agama Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala wa ala wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Bye.